אישי אל אדוני. ביום השבת, ביום השבת, יערכנו לפני אדוני תמיד, מאת בני ישראל ברית עולם. והייתה לאהרון ולבניו, ואכלוהו במקום קדוש, כי קודש קודשים הוא לו מאישי אדוני, חוק עולם. ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי, בתוך בני ישראל.